eh bara ta stå stå stå stå stå, stå, stå, stå. Då säger jag hej och välkommen till Tommy filmen, Niklas och Emilio. Nu är det avsnitt 48 och mitt namn är Tommy Jansson och med mig idag. Som vanligt har jag Niklas Lundqvist. Jo! <laughs> och Emilio Spinetti. Hallå! Hej mina älskade vänner! Hej! Varför är du så trevligt Tommy? Jag vet inte, för du har gjort din läxa för en gångs skull. Mm. Avsnittet har ju blivit uppskjutet på grund av det. Ja, men den som väntar på något... Ja. Och så vidare... Ja. <laughs> vi kastar oss inn Innan vi börjar Jag har en liten topic här Eller en spaning kanske man ska säga oh, Spännande Tommy filmar Niklas och Emilio spanar <laughs> Spana på tjejer Ja <laughs> Okej okay. Först ska du presentera Niklas Borg för filmen vi ska prata om ikväll Så lyssnarna är med mm, Det blir både nytt och gammalt mm. Inledningsvis tänkte vi prata om uh, cykel-action i Premium Rush. Gå vidare till agent-thriller uh, i The Born Legacy och avsluta med en lite äldre japansk bizar-musikal som heter The Happiness of the Katakuris. <laughs> <laughs> Regisserad av Miki Takashi. Ja, honom känner nog folk. Helt späckat avsnitt. Ja, mycket apps and downs kommer det säkert bli. Mm. Mm. Men först ut, så jag har jag gjort en liten spaning här. De har gått ut med att filmen Pans Labyrinth som ni säkert känner till, mm. jag av Guillermo del Toro, underbar film som många säkert tycker, ska nu bli en musikal. Okej. Okay. <laughs> Nej, det är säger, säger vi som att du inte visste om det här att du de inte hade pratat om det här Innan vi spelade det här avsnittet Gud vad ah, okay. ah, är det sant? Nej men ni visste redan om det ja. uh, Men Jag tycker att vi ska spekulera lite För det för första, vad, vad ni tror Om det kommer bli bra eller dålig uh, Och en musikaler som ni skulle vilja se Alltså från uh, filmvärlden Som man mm. liksom Oh uh, uh, uh, om om är, är inte? Ja, om vi börjar med det, så alltså jag tror att... Okej, okay, jag säger så här då. Det, det kan verkligen gå åt båda hållet, men jag tror att det här kommer bli bra. Jag tror på det här. Bara, bara när du säger att laborin ska bli musikal, så tänker jag, ja, det ska det. För att? Jag har ingen aning, men jag, bara, jag har bra magkänsla. Jag tror att alltså, det är en väldigt så här... Ähm, den är ju väldigt visuell... På många ställen och jag tänker Det kan bli en jävligt cool liksom Scenografi och jag kan tänka mig att Görs det bra så tror jag att Många kommer gå därifrån och tänka Fan vad snyggt det var Och, och det, det kändes som att man var där Tror jag jag tror, att det, jag tror att det kan göra sig bra på scen Gillar ni musikal? Man kanske skulle börja där egentligen Nej Ja. <laughs> det beror på men det är roligt om man sätter det i kontext alltså jag, jag tycker inte heller om musikal precis som Niklas men när jag kommer ihåg när Spider-Man musikalen var utnanserad mm. så var det ju extremt sugen på direkten på vad fan det här kan bli alltså Spindermannen och Green Goblin håller på och sjunger eh, det är det. man gör i ja. musikalen och så kan jag bara se att de gör den här West Side Story dansen när de knäpper med fingrarna liksom, mot varandra Ja Ja jag, men det, det, okay. jag, jag vet inte riktigt vad man ska. Alltså, jag vet inte riktigt hur ett sångnummer skulle se ut i Pants labyrint. Jag tycker jag, att, att, alltså. Det att mycket så här, melankoliska, långsamma, liksom. Oh, men jag kan inte se något så här rafflande showstopping number. Liksom. Det finns ju mycket mystik i den filmen och mycket liksom häftiga figurer. Jag kan se framför mig hur hela scenen fylls med rök och de här jo, figurerna dansar fram. Men det finns ju inte direkt utrymme för liksom massa specs. du kommer ju aldrig bli något så här jassigt liksom. Ta -da -da, wow. Nej, det skulle vara totalt opassande. Men Spider-Man kan man mer se att visst för där, där i Spider-Man 3 finns det till och med ett musical num nummer när han. <laughs> Du tyger sig på klubben. Det är redan färdigskrivet liksom. Ja, copy paste Men Lopans Labyrinth har ju dock den här snubben med ögon i händerna, och honom vill ju se jazzhands. Och så bara flyger ögonlobbet <laughs> ut på publiken. Ja, eller hur? Liksom. Målade ägg sånt där. blandade lite här och var. Men grejen är, finns det någon liksom, kommersiell eh, succé att hämta i Pans labyrint, Det är ju mer en film för finsmakerna, inbillömer jag. Mig. Det är inte direkt en så bred Historia som Spider-Man Vad tror ni? Nej, nej, det är ju definitivt inte Ja, Jag inte, det ser bara på Cats <laughs> Cats, ja, ja Jag menar Den är superpopulär och det handlar väl om katter Som springer runt på ser. Jo, men jo, om man tänker alltså, varför man väljer att göra Pantslaborint, alltså jag menar Cats är en original Historia, är det väl liksom. Alltså den är skriven som musikal Okay, jag um, så. Och liksom Så att då, då funkar det ju För att det är det den är menad som Spiderman har väldigt... ju en bred publik Som är liksom Alltså det är, en, det är en lättsam publik Som att det spelar ingen roll vad det är Man kan gå och se det Det är inte så, men vad fan var kul En Spiderman-musikal Ja ah, men fan, vi är lediga på fredag för vi, vi går kolla på den Men Panslabyrint Alltså det känns ju inte som att Den publiken som gillar filmen Kanske inte så, ja men fan vad kul En Panslabyrint Musikal. Ja, men vi ledde på fredag. Vi vill och kolla på det. Alltså, det känns som att man ska ha någon anledning till att välja just den filmen och göra den till en musikal. Alltså, ta den utanför sitt eget medium och göra den till någonting annat. Och det känns som att om man vill ha en, liksom en, någonting som är mer säkert, alltså box office-wise, så kanske man inte väljer Pans labyrint. För, för, ja, fast panslar blir inte, jag tycker ni var lite spottom i början där för att, alltså, att de gör för visuella, för det är ju en väldigt snygg film och väldigt snygg miljö där den utspelar sig så det funkar ju perfekt som scenografi på scenen liksom. Jag ser ju bara det här surrealistiska träd och allting de sätter upp på scenen mm. som karaktärerna går runt i, någon slags ja, Tim Burton-värld liksom. Även mm. så skulle jag kunna se liksom, uh, Beetlejuice eller Edward Scissorhands om man nu ska hålla sig till Tim Burton-filmer och sånt men när det kommer till så här andra fiktionella liksom superhjältar som man har haft som... Ja, Barnrumshjälter liksom, som Batman och Spiderman. Alltså det skär lite i ögonen när man har sett upp till de här hjältarna Så ska de helt plötsligt dansa och göra massor med akrobatiska konster på scenen med joken Ja, kanske. Jag vet inte. Jag tror mer på att det funkar än något sånt här... Alltså... alltså... Den breda massan, verkligen. Alla vill ju se vad fan de har tänkt, liksom. Men ja. jag tror, liksom, om vi pratar om utförandet, hur du kommer uh, Ja, jo, jo, jo. Bli, alltså. Så kommer, alltså, se bara på Spiderman. Var, var nu vet jag inte hur mycket de, spelar de har spelat in. Den kanske har spelat jättemycket, men den kostar ju som fan. För först första var det ju, inte YouTube 2 gjorde det inte precis men det var ju Bono och han... Uh, Edge, Edge. heter så hur musiken till. Och de var ju tvungna att skriva om nummer var det, veck, månader innan liksom premiären. Mm. Och vi ska inte prata om liksom olyckorna. Den musikalen han hade. Liksom. Men... Spider-Man som flög runt i sina där vajrar. och, och Eller som gick jag. av. <laughs> alltså, det, det, det låter ju. Jag, jag vet ju själv att om jag skulle gå och se Spider-Man-musikalen så hade jag ju hoppats att de, hur hemskt det här låter, så hoppas jag ändå att de här olyckan händer. Det är samma sak när man går på cirkus och liksom, oh, säger, nu, nu var det nära liksom, att de tappar. Det är därför publiken flämtar till hela tiden. Mm. Det, det är inte för att se spänning, och de klarar sig, utan det, om man verkligen lyssnar på flämtet på liksom, såhär, eh, cirkusen så säger, nej, klarar sig. <laughs> men det är liksom alltså som sagt det beror ju helt på liksom publiken och den breda massan vi går ju att se Spider-Man. Alltså vad heter filmen vi pratade om? Pansarbyrint. berint. Mm. kommer ju definitivt ha bättre sångnummer kanske i stil med jag tänker mig någonting som Fantomen på operan liksom någonting långsamt melankoliskt vackert. Men mm. Spider-Man har ju de där låtarna går runt och nynnar på. Efteråt har de... Nej men jag menar, alltså, om man tänker som koncept, liksom, det är lite flashigt lite, lite jazzhands. <laughs> okay. Jag vet inte. Om ni om, om ni fick välja själva eh, någon eh, film som blir adopterad till eh, musikal vad, vad hade ni valt då? Som ni skulle, det ni behöver inte vara så, om oh, det här kommer passa ut, utan mer så här, om oh, det, det här vore kul cool att se utförandet på. The Happiness of the Catacurses. Den vi ska prata om ikväll. Eller senare. Den är ju den musikall. Ja. ja, jag vill se Apornas planet. Som i Simpsons-tappningen. Jag tänkte också i Simpsons... Med Dr. Seth som har typ så med lasermusik och ja, breakdance. Ja. Mycket 80-tals <laughs> tonat. Premium Rush skulle ju kunna bli en ny Starlight Express. Ja. Fast de cyklar Vad det? istället för inlines. Att de cyklar runt scenen och... och... Premium Rush, Premium Rush, Premium Rush... Premium Rush. Starlet Express Rush. Är sjukt, måste jag säga. Den jag har jag sett två gånger, tror jag. Ä jag har sett den en gång och jag, jag, jag fick köttelfeber efter den. För <laughs> att det, det var så bra. dålig. Äh, det var, jag vet inte, jag det var hemskt. Det var, det var så jobb. för de åker liksom bakom en och överallt. Så man, man vred ju på huvudet hela den där föreställningen. Så är den ju minst fyra timmar eller någonting. Kanske var där dina ryggproblem började då. Mm. Ja, det var väl det. Mm. Skulle inte vilja se något, något djupt Tarkovskis, eh, Solaris eller någon slags sci-fi eller någonting typ. 2010, 2001. Typ. ja oh. <laughs> Det låter som det kan bli, kan bli sekt. A Clockwork Orange. <laughs> jag, jag tror väldigt på sci-fi-sport. Alltså Star Wars vore ju också svin kul att se. <laughs> Tänker Gacken av Sky... Nej, nej, jag tänker inte alls på men jag vet, vet vad jag menar. Nu är det mycket saker som folk inte förstår. Gakino Sky är ett japanskt TV-program som ja, går en gång om året. Ja, om, ja. Eller, uh, ja, skitsa. Men uh, vad, vad säger ni? Klockor Orange? Ja, uh, det är taget. Nej, uh, jag tror du kan ha bra sågnummer. Uh, skulle inte du vilja se Star Wars en video, då? Du som är så Star Wars fan. Uh, nej, de behöver inte sjunga den. De har redan för mycket klart. Klart. Ja, liksom det blir ju ett helt nummer. Ett helt sångnummer med vocker som sjunger nab nab nab nab nab. Alltså liksom, och så ska det vara så här roligt för att man fattar inte vad de säger. Ja, ah, okej. Okay. Men Trade Parker och Matt Stone har ju nu har de inte gjort på adoption på någonting, men de har gjort eh, musikal som handlar var det? mormoner som åker till Afrika och Book of Mormon. Ja, ah, precis. Book of Mormon heter den. Nu har jag inte sett den, men det är ju någon... det, det verkar vara helt i min smak, liksom. Ja, ah, det, det, det, ska här... det här jag skulle jag faktiskt vilja se. Det här lite... För, för musikal har väl alltid liksom... Man, man har ju alltid tagit in det som liksom så här... Vad man säga? Överklasskonst nästan eller någonting. Det är bara <laughs> fina människor som går och ser musikalerna. Jag, jag får en känsla av det. Nej, mm. Nej musikalerna är ju liksom så här... Uh... Det är arbetar Människorna som inte fattar opera Okej, okay, jag kommer ihåg min, min, min farmor tog mig alltid på musikalen När jag var liten Och då satt han alltid på en stor jävla pälsjacka liksom, Och gjorde sig fint <laughs> alltså, Jag gick och såg West Side Story Så var jag åtta år och fattade ingenting Jag var nära det, utkastad också från eh, den musikalen Jag fattar men, jag inte då, då. Sitter som och skriker i publiken och. Nej men när han Johnny dör och blir knivskriven på scenen så ska det vara dramatiskt. Så musiken går ner så det, och så är det tyst. Och så står alla runt liket. Och så är det helt tyst. Det kanske är tre sekunder eller någonting. Och då, det här kommer jag ihåg. Men jag får, har fått det återberättat av min farmor. Då ropar jag högt så här. Är han död? Niklas, take it away. Jag eh, tänkte ta och berätta lite om en film som borde kunna ligga mig varmt om hjärtat nämligen Premium Rush Grejen är att eh, den här filmen handlar om eh, en karaktär spelad av Joseph Gordon-Levitt eh, han är då ett cykelbud som eh, far fram i New York eh, och eh, eh, han tar stora risker hela tiden men eh, han klarar sig alltid Tills ändå när han Av misstag han, han plockar upp fel Fel paket kan man säga Som onskefulla personer vill, vill ha tag i Och sen är jakten igång Kan man säga eh, Grejen är som sagt jag trodde, ju, jag trodde ju ganska mycket På det här konceptet för jag kände det ju, jag, Jo men jag kände igen mig I hans I den här snabbheten På, på den här cykel så jag, jag var ju, En gång i tiden var jag faktiskt Den snabbaste mannen i Västra Stockholm På två tvåhjul När jag var känd som en Fast postman i I Bromma jag kan, jag kan ju säga att Om de skulle göra en film om mig istället Så skulle det bli mycket intressantare Mer oförutsägbart och framförallt mycket, mycket mörkare För det, den här filmen är väldigt den tar ju väldigt lätt på hela, hela yrket, tycker jag. Niklas, kan du berätta du, lite såhär, mörka inslag där innan vi går in lite mer djupt på filmen? Rebellen som lägger reklam i Ingen reklam tack brevlådor. Nej, men jag vet att du har blivit attackerad av katter från brevlådan och sånt. Katter som attackerar äh, pundare som äh, är större som man möter i porten. <laughs> men berätta kathistorien, jag tror att den var askul. -cool. Jag vet inte om det var så jävla rolig, men... Det hade jag mig att jag höll på att provocera en katt eh, genom att liksom loss, ja, ta påstånda på liksom, via brevenkastet. Och sen hoppade katten upp och rev mig i fingret och hängde och klängde från fingret. <skratt> <skratt> du betjänar ju så jävla mycket. Den och sen omtalade postmannen. Ja, det snabbaste snabbast. Jag av en katt. Ja. Varför sen är det min... blod på min post? Frågar mannen som äger katten. Sen ringde min chef och skälde på den här tanten som hade katten. Jag stod bredvid och lyssnade. Skitsamma! Det är, jag tror att det skulle vara svårt att sälja in konceptet. För ett grått Ulfsunda industriområde kanske inte lika sexigt som New York City. Som Premium Rush utspelar sig. Lite sponsrad av Google Maps också. Ja, som fan! I par tio minuter så dyker det upp olika... Uh, vad, är det, vad är det han olika rutter som han räknar ut via scenarien, uh, Olika scenarion som målas upp. Roligare han har hans olika krockar. Han kör på en barnvagn bland annat. Och... My baby! Ja, vi, vi kanske skulle bli lite mer utförande att liksom, om, om det är en korsning med sjukt mycket bilar och så stannar, jag vet inte, tiden stannar upp för Josef Gorin det. <skratt> och han har hur lite, mycket tid som helst. Jag tycka, okay, om, jag sväng, om jag svänger ett vänster så kommer det här hända. Okej okay, då kan jag inte svänga till vänster. Om jag åker fram så kommer jag, jag köra över barnvagnen. Och höger så. All right. Och så svänger jag höger så klarar han sig. Man, mm. man visar vilket genius han är på att cykla. Och oh, fan vad snabbt han fattar de här besluten. Liksom. Mm. Ja. Och jag, jag vet inte. Det, det är väl rätt så kul. Det jag har mest problem med. Med den här filmen. Är att alla bete som jävla. Alltså de använder ju till och med det ordet. Sjukt mycket oro. De här är det också. Duschbags. Jag tänkte fan man hatar ju cykelbud. Ja, ja. ja men man, man, man hatar alla karaktärer. Michael Shannon är ju skurk och vi, vi, vi har ju hurrat rätt så mycket senaste som sen vi såg i Take Sheltet där Michael Shannon spelade huvudrollen och sagt så, Han vill vi se mer mm. Även han är ju svin dålig alltså. ja Men och vi pratar lite om regissören och även manusförfattaren. Det är ju Niklas gamla favorit, David Coepp. Uh, Vad är det? Var, var han ah, har skrivit Jurassic Park, ah. filmmanuset och Spider-Man och Mission Impossible. Alltså, han var ju svinstor, stort namn under 90-talet liksom. Mm. Han, han gjorde ju alla de här block, blockbuster-filmerna. Eh, Panic Room skrev han ju också. Och Man in Black. Ja, ah, precis. Och, äh, Världens krig. Och, ah, äh, men det, det, det går bra. Liksom. Nu har han ju satt på sig liksom, regissörstol. Äh, fan, har han inte regisserat någonting? Säkert. Nu kan jag inte komma på. Det är mycket möjligt. Men inga direkt mm. stora succéer. Han har väl All Falls Down, Secret Window... Manuset, eh, trigger effekt liv från andra sidan, Premium Rush typ. ja. men han var han var ju superstort namn Under 90 talet säkert när Jurassic Park var så stor så fick han ju skriva jättemycket mycket eh, blockbusterfilmer och det gick väl bra men det här känns ju som man även har skrivit den här jag vet inte svindål. Det känns som någon 12-åring <laughs> har skrivit manuset liksom. Att ja. han att han Nej men det känns som han har, han, hans senaste sex månader har han följt med i cykelbud. För typ att göra research hur, hur uh, ungdomar beter sig på gatan uh, eller något liknande. Det här street-talket. Ja, fy fan. För den här cykelbud som liksom genomsyrar filmen. Och så är den uppblandad med någon slags cykelbuds-filosofi som med... Mm. Uh, Inga bromsarare. Uh, Inga bromsar, så håller på att upp, upprepa upp, hela filmen som något man. Breaks are death. Ja just det, Breaks are death nämner de inte. P bromsar är alltså det farligaste som finns, det är budskapet i ja. filmen. Tror du att det startar någon sån här trend av att så här folk, unga människor tittar på något och tänker shit det måste bli cykelbud? Ja men det känns lite som de vill skapa det typ såhär. men det, det är väl balt att cykla och... Och vad cykelbud, alltså. Men den när man tänker sig, shit, vilka jävla duschas, alltså det här är. Jag vill inte hänga med dem. Och det, det verkar ju vara typ så här, det, det sämsta jävla skitet som finns i samhället, liksom har samlats upp sig till ett. För de här cykelbudsgängen hänger i någon slags så här gemensam bar, liksom när de har var gjort sitt, sitt jobb liksom när de träffas och sen om de har så här, då, han, han berättar ju någon slags monolog i början så här, Josef Gorelev typ så här, eh, vad som än händer så ställer vi upp för varandra om det är någon som har problem typ och, och så ser man ett cykelbud som stannar upp och hjälper någon som har blivit så här, fått påkörd eller Och ställer upp en där och säger hey i'm here can't you see me <laughs> Och allt jag hör är <laughs> Var det är Josef Gordon-Lewitsen? Nej, men det var den här afroamerikanen i början. Ja! Oh. men det, är ju så här, de, det känns som att de är så sura på att folk kör på dem. De bara, ni kör som idioter. Ni åker rakt ut i korsningar för att ni inte har några bromsar. Hur mm. fan är ja, det påkörda? Jag blir sugen på att ge mig ut och köra på cykelbud. <laughs> <laughs> nej, det, det kanske är lite, lite hårt sagt. Men det, det är så mycket som irriterar med filmen. Dels det som ni har sagt, det här... Hans jobbar kompisar som är så sjukt jobbiga. Mm. Josef Gordon-Levitts namn, hans karaktär heter, han heter Wiley. Mm. Så otroligt irriterande namn. Jag tänkte på Wally -E hela tiden. När ni lär roboten. Mm. <laughs> uh, och som sagt, Michael Shannon trodde man ju skulle vara. Jag, jag föreställde mig honom som typ uh, korrumperade snuten i Leon, Gary Oldmans söppla bit mm. mm. ja eller hur? det var så jag hade, tänkte mig att det skulle vara, han började men... ju så han började ju som en sån skön liten läskig snubbe man vet inte vad fan han håller på med han är ju helt jävla galen och mm. så slutar han som den här liksom vet du, alltså typ så här, vad heter han kostor eh, liksom ja eh, i, i nåsatan här... med... ja precis vet du? kanske han heter ja han känns klåpare, ju skapare gör ingenting i rätt så här, Mr. Magoo. Och så skrattar han lite som säger. Det var ganska roligt. Men han, han känns ju aldrig hot. Han känns ju snarare pajasaktig. Paja ja. jag, jag, jag, jag fattar inte vad jag har i den här filmen. Om, är, det, är det här en familjefilm- eller är det en liksom såhär, nä nästan 15-årsgränsfilm? För liksom såhär, ibland är det rätt, jag ska inte säga charm, men rolig. Men jag kan förstå om liksom barn på 7, 8, 9 år sitter och tittar på den här filmen och skrattar lite. Men sen, mm. liksom, scenen efter kan vara helt brutal. Det finns en scen där Marcus känner såhär, verkligen misshandlar en kines och står sparkar på honom i flera minuter. Mm. Som är rätt magstark skulle man kunna tänka liksom Alltså den, den, den har så dålig det känns inte som att filmen vet inte var den vill liksom eller vad den har sig själv. Nej. Det, det skär sig på sina ställen. Verkligen. Det känns rejält. Och jag vet inte här har du ju ändå liksom en ensemble ensemble är det kanske men vi har Michael Caine och Joseph Gordon-Levitt sen har vi eh, vad vet inte Daniel Ramres från eh, entourage eh. Mm, just det. Så, som är alla svinduktiga skådespelare tycker jag, alltså. verkligen top notch, men det här, jag vet inte, de ju bort sig, de, de är så jävla douchiga mot varandra, de här jävla telefonsamtalen de har med varandra är så jävla, fan, snackar man sådär, det är ju ingen som kan säga på så här inspelningen typ såhär, ja men vad fan, hörru, man, man, man pratar inte så här. det här låter ju bara duschigt ju, ja, men typ de mår de... ju, det är något tillfälle där Joseph Gordon-Levitt försöker få en av sina medkompisar att stanna och ge honom det här paketet liksom. Och en annan stämma, nej nej nej nej. Och han bara, "Jo, men kom igen." Men Man men det är ju bara två minuter av Joseph Gordon-Levitt säger, "Jo, men kom igen, kom igen." Och den andra var nej nej nej nej. Och sen lägger på. Man med varandra och grejer typ så <laughs> Starlett Express, Starlett Express, Starlett Express. Jag vet inte. You can't get me, you fat ass! Och så de de påpekat fack och grejer till varandra när de cyklar förbi varandra. Jag vet du, det här känns du. Typ... Jag vet inte. Skulle inte. Jag tänkte så här, Det känns inte som paperboy tv-spel nästan. Jag har spelat till sällan mycket bättre. Ja, oh, nej, för fan. Men, vad fan heter hon? Daniel Ramirez Mm. Hon ser ut som att hon aldrig har på en cykel för det första. Alltså, hon cyklar jättekonstigt. Träningscykeln möjligtvis på gymmet. Ja, ja, men hon ser, ja, ja det är det det ser ut som. Hon ser, det ser ut som att hon sitter på en spinningcykel. Mm. Där har vi det. Hon sitter ju så helt rak i ryggen. Hon ja. sitter och så här trampar så här, jätte, så här, och vickar på axlarna. Det är ja. det, det är. Ja. Det var så hon gjorde, gjorde research för rollen. Hon riktigt ja, till gymmet och satt på spinningcykel. Uh -huh. Apropå research på roller, jag tänker på han cykelbudchefen som sitter och tar emot alla samtal. Han tittar That's på sådär dåliga 80 80-talsfilmer där han, så här, han sitter så här, benen i kors på, på så här, skrivbordet liksom. Och så här, tillbakalutad med headset så bara... Jag, jag, jag fattar inte ens vad fan han snackar om. Han, för, alla försöker vara såhär coola hela tiden. Well you know, you get a 50, no I want a further, no it's 50, be, be, be, be, be, Ja, jag vet inte. Ni, Niklas du har ju sagt att det här är nog det sämsta vi har sett uh, uh, Ja det <laughs> Det hade väl blivit Vi kan väl vara överens om att det hade blivit roligare Om de har gjort en film om mig istället <laughs> <laughs> Va, Vad hade den hetat då? Uh, ja, premium Rush förmodligen Andra film för dagen Blir The Born Legacy Den fjärde filmen I Bourne-trilogin Tänkte jag säga, men det <laughs> makes no sense Men det här är En Ny karaktär som vi får följa, det är inte Jason Born längre Nu är det Jeremy Renner Som spelar Aaron Crush Och de har ju taglinen There was never just one Så han är en ny agent som vi får följa Um, och den här filmen är inte baserad på böckerna om Jason Bourne som de tidigare tre har varit. Som jag har fattat det utan är en liten um, ser Expansion kanske heter på um, de böckerna. Um, jag som faktiskt gillar de tidigare Bourne-filmerna måste säga att jag är sjukt besviken på den här. Jag tycker inte den var särskilt Bourne överhuvudtaget. Jag tycker att det här kändes mer som en eh, bondfilm när eh, Jeremy Renner ska gå runt och eh, leta knark eh, i olika miljöer och hoppa med motorcyklar och skit. Um, jag, jag, tycker, jag tycker den här jordnärigheten från, som gjorde de tidigare Born-filmerna så alltså jävla coola är, är borta. Liksom. Storyn tycker jag är skittråkig. Jag tycker det inte är några roliga twister i den här. Så jag vet inte ens om det är någonting... Skit, du går rakt på saker, alltså. Alla korten på bordet på direktet. Ja, Vad handlar filmjäveln om egentligen? Men det handlar om en, bo, en born look, eller liksom som vill ha knark. <laughs> Oj. Och så hittar han en brud som typ kan hjälpa honom. Så det är typ enda anledningen till att han håller henne vid liv. Det är liksom så här... Where's my drug, bitch? jag har dem inte. Så säger okej, okay, då kan jag leta efter dem. Att du vi kan ju vi kan, vi kan säga också att den utspelar sig i samma universum som Jason Bourne. Alltså ja, han den, finns. den här utspelar sig, då. Samtidigt och efter den tredje filmen. Mm, handlingen i, överlappar. I, i Jason Bourne-trilogin. Mm, liksom. mm. Vi får se några mm. små... Liksom hintar till det typ Något, något, något skript på tv Eller någonting som nämner Jason Och det som hände i, i den tredje filmen eh, Annars är den helt fristående. det Det Damon men inte med eh, Men alltså, va, va, vad handlar den om egentligen Det handlar om det här CIA egentligen Som börjar insa att det finns en risk Om att information kommer läcka ut Om att de här Treadstone-programmen Och det har funnits Så de bestämmer sig för att stänga ner allting och eh, då innebär ju det även att tysta alla vittnen Eller alla som kan ha någon form av information om det här, Även om man kanske inte vet att den informationen är om just Tredstone Det betyder att de ska avrätta varandra jävla specialagenten och alla agenter, alla som har jobbat med det Alla som har jobbat omkring det eh, Och eh, Aaron Cross lyckas överleva och nu ska han kämpa emot Tillsammans med en rud Forskare. Ja, tack. <gör> Men jag vet inte, tycker inte ni också att det känns mer som en Bondfilm? En Bornfilm? Alltså för det för första måste jag säga att sedan första Bornfilmen, Born Identity kanske den heter, så har jag haft Armarna i kors när jag tittar på de här filmerna. Alltså jag, jag hatar dem så in och helvete. Jag, jag, kan inte, jag kan inte ens se någon skillnad mellan... Och, jag, om jag, om jag tänker på en massa scener i huvudet från tidiga barnfilmer så vet jag inte vilken film som är vilken. Jag tycker alla är superidentiska. Jag vet, vilken som är, jag vet första scenen i första filmen, jag vet sista scenen i sista filmen. Jag har ingen aning om det var någonting däremellan till och med för någonting. Nej jag tycker de är jävla de, de, de försvinner mitt huvud på direkten de, de är helt värdelösa Faktiskt, jag kan inte ge någon bra exempel varför Men jag är extremt Uttråkad när jag tittar på de här filmerna Och uttorkad också <laughs> <Det är> bra. <laughs> Så bra <laughs> uh... Men jag jag, jag gillar faktiskt den ursprungliga trilogin jättemycket. Även om jag håller med om att det finns viss... Att det är lätt att blanda ihop dem. För att de, de är rätt likartade. Så, så gjorde den ändå något nytt och fräscht med agent-slash-spion-genren. Nystarten av Bond var ju inspirerad ganska mycket från, från Born till exempel. Men jag gillade gamla trilogin... Väldigt mycket för att den rörde sig nästan huvudsakligen i, i Europa. I stora europeiska städer och sånt. Mm. Uh, vilket jag tyckte gav, den gav den en egen, ett eget uttryck, en egen luck. Men här, framförallt... är, här är miljönas otroligt mycket tråkigare och mer stereotypa. Ja men den, den den här sit... känns väldigt mycket mer Hollywood. I sin ja, miljö. framförallt sista halvtimmen när man rör sig i Manila i Filippinerna. Den är så sjukt utdragen och seg. Ja. och bland det segaste jag sett i år tror jag. Och då har man slutat bry sig för länge sen för att handlingen har inte samma dragningskraft tycker jag som, som uh, ursprungstilogin som, som håller ihop på, på, något, på ett mycket bättre sätt. Och Matt Damon var ju sjukt mycket mer älskvärd som karaktär. Alltså, jag... han, har, han har ju pondus, Matt Damon. Och ja, alltså, the, Jeremy the Renner var ju bara så här gnällig. The Born Legacy till trots. Han kan inte bära upp arvet från Matt Damon Jeremy Renner. Nej. Han är ju träig och rätt tråkig. Och han har ett jävligt degigt ansikte. <laughs> han är ju lite degig av sig. Han är alltså, ju sjuk, sjukt degigt ansikte. Det känns ja. som att man petar på dessa former hur man vill. liksom. Det kan nog kanske bero på de inledande scenerna i Alaska. När han gör någon typ av överlevnadstest. Hans hud verkar ta mycket stryk av det. För han ser ganska seg och sliten ut efteråt. Jag tror att The Gray vi tittar på i början. alltså <går> The Gray. Vargar i The Gray. Ja, oh, The Gray, ja. Det var det faktiskt. Uh, jag tror det var en uppföljare. Nej, jag vet inte, jag, redan då tappar filmen mig. Jag vet inte, det mest som irriterar mig är att de här speciala... Det här, det här ska väl vara världens bästa agenter, smartaste agenter, vad jag fattar som. D det värsta är ju att de, de är så jävla dåliga, de är så dumma i huvudet de är, de, är, de är fan dummare än Premium Rush-karaktärerna liksom. <laughs> men grejen är att de inte fattar att de, de, de måste ju, de, har, de får de här pillerna, agenterna för att de ska säga överleva eftersom de är så med någon virus eller något liknande och om de inte tar dem så dör de och helt plötsligt när de ska börja avrätta de här agenterna så får man se ett montage när de här agenterna helt plötsligt får, istället för de här blå och gula eller gröna pillerna eller vad det är, så får man ett nytt piller med en ny färg. Och då är det så här, aha, varför då? Nej, nej, nej, det är bara nytt piller, det är lugnt, det är bara tuger tugga i det. Aha, okej, ja, vad bra. Och så äter de det som det vore någon slags lördagsgodis och sen dör de. Det är ingen som frågesätter eller någonting. Typ så här. Och jag tycker att de som har tillverkat pillerna... Var, var fan, varför gör de ett piller med en helt annan färg? Liksom? Varför kan de inte bara stoppa i samma kemikalier med samma färg som de gamla pillerna? Mm. <laughs> Super... Jag vet inte. Det bara bara sådana grejer gör med så jävla... Färgämnena tog slut. <laughs> <laughs> ja, men det känns nästan som det. Men det är lite som du säger. Att du känns lite dummare nu. alltså det är så här, i, I Born så tycker jag att Matt Damon kändes verkligen som så här. han hade koll Alltså han visste vad fan att han, han inte på med liksom, när han visste han inte vem man var dock nej, nej. <laughs> <laughs> lite bristande nej, koll på den så här, du vet när när de sitter så här i restaurangen och han, och han säger liksom ok det är så här många bilar utanför um, det är typ så här mycket personer i restaurangen typ bla, bla, bla. och han har koll på allting um, han vet inte varför men han vet att han liksom han har koll liksom, han är jävligt bra tränad liksom de här snubbarna känns lite så här, lite, Alltså, de... Dummare. Mm. De känns inte lika... De känns, de känns inte lika väl förberedda som Matt men Jag trodde på att Matt Damon var en facken agent. Ja, men jag bara stör mig. För det börjar med att de ska ju avrätta... De kallar ju in Edward Norton som en slags specialist. Som ska liksom så här styra upp det här. För de ska avrätta här, alla... Ja. ja, precis. Och sen ska de döda... Eh, Jeremy Renners karaktär Och en annan agent som befinner sig Är det Alaska eller mm. ja. och då, då får de för sig att de ska skicka upp En, så här rob en robotflygande flygplan Med raketer och spränga dem i luften, med missiler Och det är så här kan ni inte bara kalla in dem På ett möte och gasa ihjäl dem Är det så jävla svårt Är det så jävla svårt alltså Och jag undrar vad Edward att får betalt för det där. Alltså han karaktären Då kunde ni ringt mig jag brukar inte fixa hur som helst Ursäkta, Järme, kan du skjuta mig till Ica? ja, det är lugnt, det är lugnt Och så sitter jag baksätet med pianotråd Tja! Nej, men Tistors det är sant kaka. Alltså, det är ju sant liksom, alltså, De åker ju in på sådana här medicinkoller hela tiden Eftersom de är ju med i ett program Och de ska komma på att testa nya soldater liksom. det, är, det är det som är grejen Att mm. förbättra folk med så kemikalier Och ändra genetik och skit Fan, kalla in dem på ett möte Hej, nu är dags för din nya koll Uh, här jag ska jag bara ge den en liten spruta upp nu då. Ja. <laughs> credits. <laughs> eller... Roll credits. <laughs> äh, jag vet inte har ni något koll om det här ska bli någon ny trilogi eller någonting så Jag är ju så jävla jag, jag scrollar ju bara förbi Born nyheterna jag är så ointresserad av det här. Det var väl tanken var att de ville göra ett nytt franchise en reboot av trilogin, men nu tror jag inte att den här gick så jäkla bra som man hade hoppats. Så det är blir, blir lite osäkert. Det hänger lite i luften. Uh, det här nya franchiset. Jag tycker att det är dags att lägga ner för det, det känns väldigt tjatigt det här nu med uh, dels att man får följa då agenten och sen också uh, den här, uh, de här övervakande typerna som jagar, jagar efter dem via datorskärmar. Det har man sett nu i hade jag sett att man sett i tre filmer innan och de hade dragit det till sin spets. Det gick inte att få ut dem mer av det nu, tycker jag. Alltså, jag tycker, är man sugen på Born och gillar Born? Se om de gamla tre Born-filmerna eller Hanna. Hanna är ju typ en bättre Born-film än vad det här är. Mm, den har en mer bornaktig känsla. Just för att ja. det är Europa, tror jag. Lite, lite gritty också, lite så här, mm. inte, inte Hollywood? Alltså den här känns jävligt Hollywood. Ja. Jag tror första barnfilmen var en samproduktion mellan eh, amerikanska och tyska eh, filmbolag. Den här känns mm. enbart eh, Hollywoodifierad, om man säger. Uh, den känns inte lika smart och inte lika egen som de andra. Me mer mainstream, mycket tråkigare. Säg skit i alla. Ja, next up och få knyta ihop den här säcken. Eftersom vi börjar med musikaler så ska vi fan avsluta med en också, eller hur? Ja, det tycker ja, jag. Klart. Och därför valde vi den eh, superobskyra musikalfilmen The Happiness of the Katakuris. Eh, som är regisserad av Miki Takashi. Jag vet inte, många kanske kan fråga särskilt Niklas vad fan vi valde. Nej, äh, inte du Niklas, men lyssnarna kanske då. Vad fan vi valde den här filmen för. Och det är ju du och jag Emilio var ju en kväll hemma hos mig. Eh, vi var... Rätt så höga på något rus som vi eh, drack. Eh, och började typ prisa eh, Mikitakashi. Jag tror vi till och med sa att han, han kanske är en av världens bästa regissörer. <här> <här> och så började vi scrolla igenom en eh, otroligt lång eh, CV som han, han tycker på. Han har gjort otroligt jävla mycket filmer. Jag, jag tror jag räknar ut att han släpper tre filmer varje år. Eller sånt där. Alltså, en två i alla fall. Sjuk. Ja. Och så försökte vi hitta det mest eh, obskryra som han har gjort och då trillade vi över den här filmen som en slags eh, musikal komedi med eh, skräckfilms touch eller något liknande. Eh, dock är den löst baserad på eh, en gammal koreansk film som heter eh, The Quiet Family som eh, rätt så känd regissör har gjort, eh, Kim Ji-won, han som gjort eh, I Saw The Devil, eh, A Tale of Two Sisters. Så släppte han den här senaste nu som vi pratade om förr eller förrförra avsnittet, Doomsday Book. Eh, hur som helst så, kort om handlingen så är det ju en familj som öppnar ett eh, hotell i landsbygden i Japan eh, det, det går rätt så dåligt för dem eftersom de inte får några gäster men eh, plötsligt en dag så kommer in en gäst eh, och väljer att stanna över natten hos dem och de blir ju såklart glada för det här dock <laughs> märker de dagen efter att han har jag vet inte, begått självmord dött av några eh, konstiga anledning Mm. Och sen märker de bara mer och mer desto, Alltså desto fler, personer, desto fler personer Men varje person som Stannar över på det här hotellet Som de äger eh, Omkommer av några mystiska Orsaker mm. Och till detta så är ju fantastiska sågnummer Är det verkligen det? Är det verkligen det? Och, och, <laughs> och, och, och, och, och en rejäl krydda Ironi, sarkasm och sånt Fan det Sämsta filmen jag någonsin sett Ja, vi skulle ju eh, göra en sån här Miki special tyckte jag Emilien när, ja. samtidigt när vi pratade om det här. Att vi så här... Ja, uh, ah, men vi ser vi, vi, vi, vi nio Miket Takashi-filmer. Tre filmer åt gången. Vi ett av ah, alltså tre filmer, filmer så alltså gör vi tre. Ah, uh, jag väljer tre, Niklas väljer tre, Emilia väljer tre. Uh, nej, och sen ringer, är... sen ringer Emilia och mig efter att han sett den här filmen och säger Alltså, jag är så jävla trött på Miket Takashi, Vi skiter i det? <laughs> jag blir så otroligt jävla mätt. Alltså, grejen är, om man pratar lite om vem Takashi Mika är för de som inte vet och liksom vad han har gjort för någonting Um, så är han känd för att han gör väldigt alltså, så här, grafiskt uh, jag menar man ska säga äckliga filmer alltså typ, uh, hans mest kända är väl kanske uh, Itchy the Killer Sen mest idrigaste är ju Wizard of Cube. Wizard of alltså. Q och, filmer. ja men väldigt provocerande liksom såhär äcklar publiken lite i, i uh, Itchy the Killer de hugger av hunger och, och sånt liksom, um, han gjorde även ett avsnitt till tv-serien äh, Masters of Horror äh, En serie där de Varje liksom avsnitt så är det en ny regissör äh, Någon så känd skräck går regissör som får göra ett avsnitt Och Mika Takashis avsnitt Blev äh, bannat det, det sändes aldrig för att det var för För vidrigt, tyckte censuren <laughs> um, Så liksom, och, och när man tänker sig att okej Den här killen som gör Bannade avsnitt för att de är vidriga Ska göra en Musikalkomedi, det låter ju hur jävla bra som helst Men det Sen, är det ju inget uh. Alltså uh. Det här precis det Katakuris Det är en jävligt låg budget Dålig film Det är inget Takashimike Gore um, Den är bara jävligt konstig Med tråkiga karaktärer Med i musiknummer mm. <laughs> det, fanns, det fanns en En scen Där jag faktiskt garvade i två sekunder och det var i ett musiknummer eh, när vi blev introducerade för en eh, amerikansk officer. Imavono K eh, Kiyoshiro, han dog för några år sedan i Cancer, rest in peace. Eh, jättekänt skådespelare. Han skulle vara brittisk, ska jag tillägga, inte amerikansk. <laughs> han är... Richard heter han. Ja, Richard Sagawa. Det är helt. Han är helt störd, han är en un underbar karaktär Han är en enda bra karaktär Han är svinbra, alltså bara för Men, för är, är... Det är en japan som spelar britt Och, och låtsas prata dålig japanska oh, eller, Han har det... ju ingen Brittisk accent överhuvudtaget Det är så jävla skumt Men <laughs> <laughs> briljant ändå på något sätt Ja. Jag älskar Åh, oh, oh, för fan, underbar karaktär um... Med ett konstigt förflutet Som man får veta Men eh, han, alltså, i hans första sångnummer Så hissar de upp honom i sina vajrar När han flyger iväg här kärleksång, Och så exploderar fönster i bakgrunden Och nu kommer en kaffett i, Och han däckar. Visst, han, han däckar Han däckar Och explosionen Och bara hänger där så Han leder efter de här vajrarna Och det är så... Jag vet inte, det är det, det, det, det, det som gör den här filmen så jävla bra tycker jag, för den, den bryter mot alla regler när det kommer till så musikalfilmer. Alltså, Mikita Takeshi har, har, han har säkert fått ett uppslagsverk, typ hur, hur man ska göra en musikalfilm, så han sagt så här: okej okay, så ska jag inte göra, så ska jag inte göra, så ska jag verkligen inte göra. Nej, så där kommer jag verkligen inte göra. Okej, okay, då vet jag exakt vad jag ska göra, så stoppar han undan boken och så blir det... Den här filmen som är så jävla bra Alltså den är så jävla dålig Men just den scenen när han däckar i liderna han var roligt det jag, jag älskar allting Alltså koreografin Första dansen, den här unga killen han, Det är någon i familjen som är lite yngre än är väl kanske runt 20-30 års ålder När han dansar så jag vet inte Det är alltid någon slags Michael Jackson så Att han måste dansa med skrevet hela tiden Och han gör det så jävla coolt och plus att de har så här farmor och far... Eller farmor finns men farfar i alla fall som håller på och dansar också. De sjunger och... Jag vet att jag, jag, vill, jag vill ju vara med i den här familjen. De verkar ha det så jävla kul. Alltså, jag älskar... Jag är inte alls med dig, Emilie. Jag älskar varenda karaktär i den här Vill du filmen. göra om din lista så här filmgäng, men helst skulle jag hänga med <laughs> Ja, herregud! Det, alltså, det, det här... Jag, jag grinar... Jag, jag var så glad och lycklig när jag såg den här filmen. Det, det är så här... Jag inte alls vad jag trodde. Det, det är därför jag älskar Miky Takashi, han är, han är nog den enda regissören i hela världen tror jag som kan, nu släppte ju den här Ace and som vi inte har sett som baseras på tv-spel det är ju också så här superkontrast till vad vi eh, tror är Mikita Takashi, vi säger ju att Mikita Takashi bara gör sina här men egentligen mm. om man scrollar igenom hela hans lista, han har gjort en massa vanliga trillers, han har gjort Yakutsa Actions, alltså Dead or Life-trilogin och sen Black mm, mm. Society-trilogin alltså det är den enda regissören som vågar hoppa mellan genre. Alltså han nischar inte sig själv. Och jag märker att han verkar ju ha så jävla kul på inspelningarna liksom. Men om vi kollar på alltså, bara mängden saker han har gjort. Om vi skiter i vad det här är för någonting. Om vi bara kollar på eh, saker han har producerat produktionsår. Eh, om, vi går på, om vi kollar på hans jämn lista Han har gjort film 2013, 2012, 2012, 2012, 2011, 11, 11, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 555 444 44 33 33 det här är ju ett decennium. Han, han, han har ju gjort så sjukt. Han har gjort så jävla mycket. Jag vet, inte, en kreativ man alltså. 1 2 3 4 5 6 7 produktioner 2001. 1 2 3 4 5 6 7 8 produktioner 2002. Alltså ni är helt start. Niklas, nu du tar över lite. Mm. Um... Jag är inget stort fan av musikaler, kan jag, kan jag säga på en gång. Um, oftast är det att, tycker jag att det är kanske en eller två sångnummer som, som kanske är väldigt bra i filmen. Och sen är det uh, sen är resten utfyllnad och så är det mest uh, uh, transportsträckor däremellan och ganska tunn handling. Um, jag, jag är ju lite förtjust i den här filmen, sam men samtidigt så tycker jag att problemet eh, med vanliga musikaler drabbar den här filmen också. För eh, sångnumret som Emilio nämnde är fantastiskt. Likaså det som eh, Tommy sålde in eh, filmen till mig med. Det är det första sångnumret när de dansar in i ett rum och, där en mördad man ligger och så håller de på att <laughs> spetsa runt där. Det, det är så... Och vägg, väggarna rasar ner och allting. <laughs> det, alltså det... Det, det, så här kulisserna rasar ihop. Ja. Det, är så, nästan. Det, det är fantastiskt kul. Ehm... Um... Och så finns det enstaka i andra biljanta scener också som de när, när karaktärerna blir till lerfigurer. Ja, <laughs> Under de blandar lite stop motion. Ja, den är väldigt kreativ på det sättet. Att, alltså det är ju låg budget för när, när det kommer scener som det är till exempel ett vulkanutbrott. Då, då, då har de inte råd att liksom visa det. Så då, bygger de, då blir det helt plötsligt stop motion figurer som springer runt här och ska, ska de rädda en hund och allting. Och det blir helt... Helt tokigt. Alltså när jag sitter och pratar om det nu så känns ju filmen som en så här femma. Men... Ja, ja, men det gör det för mig också. För det, alltså konceptet är ju skitbra. Men det är ju fan inte mm. kul att kolla på. Alltså jag, jag, jag tycker som sagt att det är kul i eh, små doser. Men i längden så tycker jag att det blir väldigt, väldigt utmattande. Det blir, det blir för mycket. Eh, jag kan inte ta in allting. Det blir, det blir för konstigt och för, för tokigt. Och jag sitter bara och undrar så här, Oj, vad... Liksom, jag har ju sett, bara sett audition av hans tidigare filmer och det är verkligen inte samma stuk um... kan du inte se det framför dig att du, du och jag, jag kommer hem till dig om några dagar och så trycker vi igång den här och så dricker vi lite öl innan så man är lite så skönt tipsig och så har vi jävligt kul ja det, det, det känns som att det krävs en sån typ av sinnesstämning för att man verkligen ska älska filmen, jag vet inte men Emilio var väl lite små tipsig också och eh, inte om... Ja, nej men grejen är... Jag tror inte man ska se den här filmen alltså... själv. <laughs> ja, jag kan säga... Jag satt själv nästan under tvång framför datorn. För jag lyckades inte få eh, text på filmen som vanligt. När jag såg på annat sätt. Och jag satt och, och på slutet satt jag och nickade till. Och höll på att slå huvudet i tangentbordet. <laughs> innan vulkanutbrottet. Och då vaknade jag till igen. Men som Tommy säger att... Eh, det här är kanske en film som ska ses eh, under kanske lite brusade former. Filmer att bli fullt till var väl en lista som Emilio gjorde för, för några program sedan. <haha> ja, men den typ här hade ju platsat, platsat här eventuellt. Ja, alltså fast så måste vara jävligt packad att, eh, <laughs> liksom. Men grejen är, jag tror att det kan funka, eh, som man säger alltså som ni sa, i, i sällskap. Liksom. Fast då skulle du ha sett den här innan. Då skulle du ha sett den en gång. Då ska inte se den för första gången. Första gången är den andra gången kan du liksom bara skita i vad fan som händer och bara njuta av alltså bara weirdheten i den här filmen. Men första gången alltså när man försöker faktiskt försöker se om den har någonting att ge så nej. Jag vet inte jag, jag bara jag bara lutar tillbaka och njöt. Jag, jag hade så jäkla kul när jag såg den. Här. Jag, jag, jag jag var helt jag... Jag fattar inte hur man lyckades göra den så jävla bra. En, en musikalfilm alltså. Jag är exakt som Niklas. Jag hatar musikalfilmer, Jag blir lätt uttråken. Men den här var ju liksom... det bröt ju mot alla regler. Den var helt... Eh, originell i liksom, musikaltappningar tyckte jag. Och jag tyckte den var skitrolig. Och den hade roliga inslag och... Jä jävligt skumma karaktärer liksom. Intressanta karaktärer. Och sen, jag vet inte. Det är ju en person som man tror blir mördad. Och så fejkar eller Jag vet inte hur man ska beskriva det, men... Det är en som blir mördad, knivskuren. Och så börjar blöda och så tror alla att han dör. Och så håller alla på att typ säga, det är tråkigt att du kommer dö nu. Hej då, hej då, hej då. Och så märker de sen att han har bara fått ett litet skrubbsår. Och så reser han sig upp och så blir bara så här, ty, tyst, stämning runt det. Jag vet inte, jag älskar det här. de för, Före sin tid alltså, vad som har varit när vi de släppte den här. Ja, den här filmen är från vilket år? Har vi sagt ja. Uh. Så den är inte så sjukt gammal. Men den har jag ändå ett par år på nacken liksom. Mm. Men det känd, ja, det känns som om liksom Trey Parker och Matt Stone skulle se den här så skulle de älska den. Ja, tror men jag, jag tror också att de skulle gjort en bättre version av den. Det är möjligt, det säger jag inte emot. Men jag tror det kan bli jävligt svårt. Ja, nej, men alltså, som jag, alltså, jag älskar konceptet. Jag älskar skräck, komedi, musikal med konstiga karaktärer. Och ibland är det lite stop motion och det är skitbra. Men jag tycker inte att det här var det ultimata utförandet. Jag inte kul när pappan eller farfar kastar en pinne på kroken och träffar den. Det är jävligt roligt. <laughs> <faktiskt>. <laughs> Vilket han gjort upp tre gånger i filmen. Det är jävligt kul. Uh, eller, men igen, det är kul nu i efterhand. Det är kul nu i efterhand. Det Var inte kul när jag såg filmen. Men vad, hur ska du sätta betyget? Då? Jag förstår inte. <laughs> jag, jag vet inte. För att, alltså, alltså, men Vill du se om den? Nej, aldrig. <laughs> du Inte ens med mig och Niklas Jo, okej okay, ja. då Men okej, okay, alltså det är... Vill du inte äga soundtracket? Det, nej, det vill jag inte Det är kul att ha sett den Men det är inte kul att se den Alltså det är liksom Det är två timmar du måste plåga dig igenom Alltså det är som en blindtarmsoperation Det är fan inte kul när det är där Men efteråt är det ett R och upp i alla fall Ja, då är det dags för att jag ska presentera veckans eh, lista då. Ehm, och det här har ju döpt till... Eh, vi, innan vi liksom, spelar in programmet så brukar vi liksom, presentera vilken lista vi kommer ha till varandra. Så folk liksom, eh, har liksom, är, är beredda på vad de ska tycka och tänka. Och det har jag gjort för er också. Jag har slängt upp tre stycken kända citat till er. Mm. Som ni har framför er, eller hur? Mm. Och då presenterar jag dem som... Innan jag pratar med er, eh, eller när jag pratar med er, som eh, världens mest använda och ostigaste quotes. Det här låter som en, här, en game show eller någonting, så bara, har ni quotesen framför Stort. er? Är ni redo? Måste jag säga att jag har trollat. Oh. Det här är de tre kändaste quotesen som jag tror att Niklas Lundqvist skulle kunna leverera bättre. Ej, hey, vad fan? <laughs> <laughs> Och då har ju du listan framför dig, Niklas. Ante jag? Ja. Så då vill jag att du ska gå in i karaktären. Jag presenterar vad det är för list vilken film det är och vad det är för karaktär. Och så skulle du säga det här kända citatet som jag vet att du kan göra bättre. <laughs> okay. Nummer tre. En väldigt omtyckt film som jag och Niklas såg... Vi, vi, vi har ju rankat det som en av världens bästa bio faktiskt. Mm, det var laser-intro till och med, om man ska knyta tillsammans från förra avsnittet. Borde jag vi ha var väldigt nervösa innan vi skulle se den här filmen, för jag vet inte, man trodde väl att det skulle vara... Vi var, vi var väldigt unga. Men det är ju filmen Independence Day. <laughs> mm. Och då finns det det här jättekända citatet när Bill Pullman, som spelar presidenten håller ett tal och även byter slips om man tittar väldigt noga. Ett stort klafffel, men väldigt roligt. <laughs> det, det är svinbra eh, upplagt av Bill Pullman. Men jag vet, jag vet att Niklas Lundqvist <laughs> kan säga det bättre. <laughs> det är det här Ind Independence Day-talet liksom, innan de ska åka ut. Så nu, vill, nu har du hela amerikanska flottan och eh, marinerna framför dig. Och nu ska du hålla tal till dem, Niklas. And should we win the Vänta <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Presidenten stakar sig Och är utomjordning När han vinner Publiken börjar säga Publiken <laughs> Marinen skruvar på sig What, What's happening to <laughs> the president <laughs> <laughs> <laughs> Vi tar det en gång till oh, Mr. President Just read the teleprompter <laughs> <laughs> Of course and should we win the day the 4th of july will no longer be known as an american holiday but as the day the world declared, <laughs> declared <laughs> in one voice we will not go quietly into the night we will not vanish without a fight we're going to live on we're going to survive today we celebrate our independence day <laughs> <laughs> Alltså, du fick lite väl stora slängar av, På vissa ord blev det jävligt brittiskt För att vara en amerikansk president The father of July Och det lät som han, vad heter han? Jag är nära skuld Jag fader, Nathan Micke Nyqvist ja, just. Nej, svinbra. svinbra Nej, det var nice Niklas ja, På plats nummer två är ju inte Mer eller mindre eh, Sjätte sinnet, såklart jag kan säga, här, ju... här vill jag ha Emilio Med mig som min motspelare Okej, okay, vill du mm. att jag spelar eh, Malcolm. Cole eller Malcolm? Jag, Malcolm? Jag, tar, jag tar Cole, så får du den okay. bästa repliken. Okej. Okay. Tommy, du får ju dra premissen här lite. Ja, precis. Det här är ju eh, kända eh, citatet när eh, Cole, alltså Helge Joel Osments karaktär, eh, berättar för Bruce Willis, Malcolm, som då spelas nu av eh, Emilio Spinetti, eh, berättar att han ser dead people. Varsågoda. <laughs> I see dead people. In your dreams? No. While you're awake? Hmm. Dead people like in graves and coffins? Walking around like regular people. They don't see each other. They only see what they want to see. They don't know they're dead. How often do you see them? All the time <laughs> <laughs> Ja, Nej, eloge till, ja. Nej, eloge till båda eh, Verkligen jättemycket mm. <skratt> Ja, du ska vi driva bort det sista plåstret då Ja, jag, jag tror fan jag har det i mig Sist ja, den, sista. Här, den här tror jag verkligen du har Den här, den här är din Niklas. Det här är faktiskt en eh, Lyssna favorit, vi har fått många mejl <skratt> Och eh, folk som har kommit fram till oss på stan ge, eh, Gemensamma kompisar som, <skratt> <skratt> När de har, när de har, <skratt> när de har sagt, Eh, när de har lyssnat på avsnittet så har de alltid sagt ah, men det, det är helt okej, okay. det, det, det är helt okej okay i podcast Men när Niklas gör Liam Neeson Priceless <laughs> Och det vi ska höra nu är Liam Neesons karaktär i eh, Taken När han har ett eh, telefonsamtal Och det är in inga bakgrundsfakta i övrigt folk, Du tror folk eh, kan Din dotter är kidnappad, go Ja, ah, absolut det är superkänt ju. Det är ju, till, det är ju överallt. Om du inte känner till det så... Uh... Skyll själv. Ja, ja, dig själv. Varsågod. I, I don't know who you are. I don't know what you want. If, if you're looking for ransom, I can tell you I don't have money. But I, what I do have are a very particular set of skills. Skills I have acquired over a very long career. Skills that makes me a nightmare for people like you. If you let my door go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you. <laughs> underbart. underbart, Niklas. Och Oskar går till... Niklas Lundqvist som Liam Nyson. <laughs> <laughs> Nej, underbart alltså. Fy fan alltså. Det finns dock... Det här var en jävligt bra lista eh, på repliken Niklas kan säga bättre än originalen. Men du har ju faktiskt glömt den riktiga nummer ett. Ah, ah, kan, kan vi få höra Niklas <laughs> Jag vet. säga We Bought Zoo? <laughs> <laughs> Och ser är du hörselskadad. Ja. Ah. Alltså nu framställer ju mig som att jag gillar att göra narr av handikappade, men så är det verkligen inte. En skötselskadad här... kines som har köpt ett sov. Som, som, som, som har köpt ett sov. Åh, oh, vad bra. Tre karaktärer igen. Utmaning. Vi bara det här. hoppar vi in på mm, rekommendationerna. Yes. Mm, Niklas, börja du då. Emilio, du har inget. Nej, jag står i ståmmus i världen. Mm, i väggen. Mm. Jag var också och Filip och Fredriks show, Jakten på den försvunna staden. Jag missade första tillfället i våras när ni två gick. Och jag har varit lite förtvivlad ända sedan dess. Men nu fick jag en det och det var Verkligen så bra som, som alla har sagt. Det var femma av fem helt enkelt. Mm. Uh, nu, uh, nu visas den i Malmö och Göteborg och uh, ytterligare ett par datum i Stockholm. Och det finns biljetter kvar så uh, om man hinner uh, så tycker jag att man ska unna sig att gå och se det här innan den här showen begravs för, för gott. För det var vad, verkligen fantastiskt bra. Vad är jakten på den personliga staden? Vad, vad går det ut på? Det går ut på att fil på Fredrik i det här fallet Stockholm då eftersom det var på rivaler i Stockholm. De försöker särskilja lite vad som utmärker Stockholm. Och med hjälp av publiken så tar de fram en, en tagline för staden som då som är roligare än den taglinen som är nu. Vad, vad, är, det, vad är det nu förresten? Det var alltså inte ett sägande så jag, jag tror det är typ viss... Nej, det är, det är the capital of Scandinavia. Ja, just det. Ganska ja. inte sägande. Um, och det här blandas... ju är upp. också. Ja, verkligen arrogant. <laughs> Jävligt ja, arrogant faktiskt. Det görs inte populär bland ja, Köpenhamnsbor och Oslobor och allt det där. Um, men det här blandas upp med uh, egna anekdoter från Filip och Fredrik. Från deras, uh, dels hemstäder och dels deras första möten med Stockholm. Och uh, ja, de gör det med stor fingertoppskänsla som de uh, oftast gör. Så... Uh, Kanonbra verkligen, jag rekommenderar den Jag tänker inte klippa det här avsnittet För två veckor sedan Då är det för sent ändå. <laughs> Ja vi är trist <laughs> Kan du kli klippa bort min rekommendation <laughs> ja. Jag skulle rekommendera någonting Men jag skiter i det eh, Se Confessions of a Dangerous Mind Om ni gillar eh, sådana här eh, Agentfilmer, det är typ den bästa agentfilmen Jag sett i mitt liv, och den är typ halvt Verklighetsbaserad, eh, kan säga Sam Rockwell huvudrollen, svinbra är det. Sen är Charles Kaufman också som har skrivit Manset och George Clonings har regisserar den. Mm. Eh, underbar film, verkligen. Ska jag kolla upp. Ska vi säga att till nästa vecka så kommer vi att titta på The Hobbit. Ja, just det. Ja. Så det kan och. folk försöka ta och kolla in om de vill hänga med i det avsnittet. Verkligen, och vi hade tänkt att köra någon slags Prometheus-liknande eh, avsnitt. som Det också också rätt uppskattat att vi eh, går igenom filmen mm. bit för mm. bit. Yes. Fokusera helt på Ja. Och tills dess så får ni ha en sån jävla bra vecka. Så ses vi nästa vecka kanske. Absolut. Ja. <laughs> mm. Hej då allihopa. Tack för att ni lyssnade. Onödigt oh, slut om <laughs> <laughs> vi vill så.